‫טוב, אז כמה... ‫רגע, איפה ג'ולי? ‫שביקשה שתדבר. גולי אז ביקשת את ה... ‫אה, אז כמה מילים על מדיטציה. ‫כן. תאמינו לי שזה חשוב לא פחות מכל הדיבורים שלנו על חוכמה וכל הדברים האלה. אז מדיטציה זה משהו מאוד כללי, יש לזה המון סוגים. שני הסוגים העיקריים זה מדיטציה של ריכוז, שזה שם אתה, ומדיטציה של תובנה. שזה ויפסנה, וחוץ מזה, יש למשל, נגיד אצל הטיבטים, יש מדיטציה, יש מדיטציה של, נו, לא, איך קוראים לזה? ויזואליזציה. זאת אומרת, הם יושבים, למשל, <אז> למשל, אבל יש ויזואליזציה ממש, שהם יושבים עם עיניים עצומים, עצומות, והם צריכים לראות לפני, לנגד עיניהם למשל, בודה בבד. יושב על, אה, והם צריכים לראות את כל הפרטים שלו, מהראש שלו, שאתם יודעים שהוא מכוסה בשבלולים, ואת העיניים שלו ואת, שלו, ואת האף שלו, ואת החזה שלו, ואת הבטן שלו, ואת הרגליים שלו, והוא עוד יושב על כס הלוטוס, אז הם צריכים לראות שיש 32 עלים ללוטוס, ואת כל זה הם לומדים כאילו, או שהם לומדים ממש מתוך ספר, או כש, מתוך שיחה, או שהם לומדים את זה מציורים, והם ממש צריכים, וזה בכלל בתוך, ה... זה בכלל נכלל בתוך הטנטרה. מה זה טנטרה? טנטרה בעצם זה אימונים שפועלים על החושים ועל המערכות הפנימיות של הגוף. <אז> שמה למשל, אז... זה פעם מישהו הסביר לי, שלמשל, אתה יכול לדמיין לעצמך בודה, ואז בעצם מה שאתה עושה, אתה משחק בכאילו, זאת אומרת, ועכשיו בעצם הבודה זה אני, ואני זה הבודה, וככה אתה כאילו, כאילו, מקבל את התכונות של הבודה. כמובן שאתה לא מקבל את זה באמת, אבל זה מין תרגול כזה שמקרב שדסק, אותך, אותו שדסק, אותו שדסק. כן, מקרב אותך לזה. Ee, זה כולל כמובן גם מדיטציה על הצ'אנלים וכל מיני דברים כאלה שאני באמת לא מבין בהם. יש את כל הנושא של המנדלה והטרה, וה, יש טרה לבנה באמצע וטרה אדומה בצד זה וטרה ירוקה פה וטרה צהובה שם וטרה כחולה פה וזה דברים נורא נורא מסובכים, הם עושים את זה. וכל זה נחשב מדיטציה. יש מדיטציה על... <אח> <אח> אה, כן, כן, כן. בודאפס, מה שנקרא. כן. בודאפס, לא, זה תפילה, זה כן? כן, כן. כן, שלוש, האלה זה לכל מורה עושים. לא, לא, זה לא קרה. חוץ מזה לפעמים. מאה לא בפעם אחת. אתה בא לחודש ואתה עושה מאה אלף. לא, לא בשחקות, זה שוקר שלנו. ובעצם מבחינה מסוימת כל תרגול שנעשה מתוך התכוונות ומודעות זה באיזשהו מקום מדיטציה. עכשיו, כמובן שגם כשאתה אוכל, אתה גם יכול לעשות מדיטציה. אם אתה אוכל מתוך ריכוז מאוד גדול, ואתה נמצא בתוך האוכל ולא בתוך המחשבות שלך, מדיטציה. נגיד, בקלאסית ארגוניסטית, המדיטציה שלהם, זה גם ניסוי של, אתה מדמיין, ואז אתה מעביר את זה בתוך אוכל... יש מיליון כאלה, יש למשל מדיטציה על מוות. אתה מדמיין לעצמך את עצמך, מת. ואתה מת, אמין לעצמך, משהו, מה? איזה אופטני, מה שעורה? תתערב אלי, זה לא רק אתה כמו השיר הזה. <laughs> יש אחד חלם בלילה שהוא מת, והוא קם בבוקר <laughs> והוא <laughs> ראה שזה אמת. <laughs> <laughs> <laughs> אז יש מדיטציה, מה קורה לגוף אחר כך? הוא מתפרק, ואחר כך באים עורבים <laughs> ואוכלים את העצומות. מיליון דברים <laughs> יש. כולם, כולם נחשבים מדיטציה, אבל... כמובן שיש מדיטציה על מנטרה, זה, הבודיסטים עושים קצת פחות, אבל כן, אומרים, כאילו, אומרים פסוקים עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, מה? לא עושים לא, אבל גם לפני שהדלילה מגיע למקדש, יושבים כולם ואומרים פסוק עוד פעם, ועוד פעם. בקיצור, זה הכל מדיטציה. אבל, מה שחשוב, זה להבין, זאת אומרת, ששני הסוגים ה... העיקריים של המדיטציה זה <coughs> המדיטציה של השמאטה, שהיא בעצם ניסיון להיות לאורך זמן עם אותו דבר, זאת אומרת, לשמור על, ה, על הרצף של התשומת לב של דבר אחד. <coughs> והשני זה מדיטציה של ויפאסנה, שזה מדיטציה פתוחה, זאת אומרת, וכל דבר שמגיע, אנחנו רואים אותו. אבל צריך להבין שהשמאטה היא... תנאי מוקדם לויפסנה, זאת אומרת אי אפשר לקפוץ ומה זה אומר בצורת, בצורה ברורה שצריך להגיע לשקט, לאפשרות להיות בשקט ובצורה עוד יותר ברורה כשאתה מתיישב לעשות מדיטציה, אתה צריך להחליט בעצם מה המטרה של המדיטציה, וב-99% מהמקרים, או על פי רוב במאה של המקרים, המטרה צריכה להיות להגיע לשקט. עכשיו, מבחינה כמותית, ואני אומר את זה, למה? תכף אני אסביר. אתה צריך להיות מסוגל בעצם באופן תיאורטי להיות בשקט כמה זמן שאתה רוצה, כמה זמן שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול להגיד... אחרי חמש דקות, זהו, זה הזמן שאני רוצה, ועכשיו נגמר. לא. אם אתה יושב ל-20 דקות, אתה צריך להיות מסוגל, אחרי, נגיד, שתיים-שלוש דקות, שאתה מתאפס, ואתה מרגיע את הגוף, ואתה אומר לעצמך מה אתה רוצה לעשות, ואם אתה רוצה גם להגיד איזה פסוק או שניים, בסדר, ואז אתה נכנס לריכוז. ואתה צריך להיות מסוגל לשמור את הריכוז עד סוף המדיטציה. אם שמת לך את השעון ל-20 דקות, זה צריך להיות עד סוף ה-20 דקות. ואם אתה לא, אז אתה עושה את זה עוד, עוד את פעם. פעם. זאת אומרת, אף אחד לא, לא אמר, אף אחד לא אמר כמה זמן זה צריך לקחת. זה יכול לקחת שנה, זה יכול לקחת שנתיים, זה יכול לקחת עשר שנים, אף אחד לא בוער לו שום דבר, חוץ מאשר אנחנו, שאנחנו... ממהרים לאנשהו, ואנחנו רוצים כבר לעבור לשלב הבא של הויפסנה, אבל זה לא יעזור, כי גם אם תעשה ויפסנה, זה לא יהיה ויפסנה, כי אתה עוד לא בשקט. עכשיו, אם תיקחו בחשבון, ש, לא יודע מה, שנזיר בודהיסטי ממוצע עושה נגיד עשר שעות מדיטציה ביום, ואנחנו עושים, במקרה הטוב, חצי שעה, זאת אומרת שהוא ביום אחד עושה מה שאנחנו עושים בחודש, כי אנחנו גם לא עושים כל יום. <laughs> אז זאת אומרת... ש... כן? כל יום. זה מה שהוא עושה. חוץ מה... אבל רק חצי שעה. זה מה שהוא עושה. איפה אנחנו ואיפה הם? איפה שעות זה לא כל הרבה, דרך אגב. יש להם זן, יש סשין, כשהם עושים 18 שעות ביום. במשך עשרה ימים. הם קמים בארבע, לא, לא מתוך... באמת, של רציניות, ייצור דרך מחלקית, שאלה... מה זה באמת, יודע שה... מה זה הדבר הזה? השקט? את רוצה להבין את זה מבחינה הגיונית, מבחינה... לא, לא הגיוני, אבל אם יש דרך לדבר על זה פה, לא בקטע הגיוני, באמת לא. אז לא, לא, בסדר, בדרך דיבורית, כאילו. השאלה, בואי נגיד ככה, את כבר עושה מדיטציה כמה זמן, נכון? אז, לא, לא, נגיד אפילו רק פה. כשאת יושבת פה עשרים דקות, בתוך העשרים דקות האלה, יש רגעים שאת מרגישה שקט? זהו, זה זה. זה זה. אני חושבת שאתה מרגישה, אולי אני מרגישה ש... לא, אני באמת שואלת, אל תהיי יותר מדי אל תהיי יותר מדי ספקנית. זאת אומרת, זה לא דברים שנמצאים בשמיים. זה דברים מאוד מאוד פשוטים. אם את מרגישה... זה חוזר לי למשל מאוד עכשיו. זה הרפאיה מאוד נוראה. בסדר. כמעט המצב הזה של לפני נכון, בדיוק. בדיוק. בדיוק. בבוקר, זה אותו דבר הפוך. שאתה קם ועוד לא קם. <אז>, אז אתה חצי אשן <אז> כזה שופט. כשאתה, כשאת נמצאת שם, זה זה. <אז> לא צריך לחפש אורות וברקים, ולא צריך לחפש איזה שהם זרמים של אושר, <אז> ולא צריך... <אז> ואת כאילו, וזה מזכיר לי את המצב הזה. בסדר גמור. ובתום זה מזכיר לי את המצב זה בדיוק. כן, שאתה לא עושה אתה לא חושב שאתה לא אבל לא להירדם. זאת אומרת, אפשר להירדם, זה בסדר, אבל זה לא זה. אבל המצב הזה... המצב ביניים הזה, זה שמה, זהו, לא יותר מזה. את לא חושבת, לא צריכה להרגיש פתאום אחד עם העולם, ואת לא צריכה פתאום להרגיש איזה עושר עילאי, ולא זרמים וברקים, ולא שמש וירח, שום... זה הדבר, זה מאוד פשוט, זה יותר פשוט מפשוט. השאלה כמה זמן את מצליחה לשמור את זה. עכשיו שוב, זה לא תחרות, זאת אומרת, זה לא ספר תחרותי, זה הולך ומתגבר עם הזמן. עכשיו... יש לזה גם, הייתי אומר, זה קצת יותר מסובך לתאר, אבל יש לזה גם איזשהו, זאת אומרת, חוץ מהמשך, יש לזה גם איזשהו עומק, שגם כן נהיה יותר זה. ועוד ספוילר אחד קטן, שיש גם בשלב מסוים, ביחד עם השקט הזה, השקט הזה הוא כאילו, מבחינה מסוימת, מאוד ניטרלי, אבל יש בתוכו גם איזשהו דבר כזה טוב, שמח. זה מגיע גם כן באיזשהו שלב, אבל זה, זה, זה מאוד פשוט. האם את מצליחה, עכשיו, כשאני אומר, אם את מצליחה, זה לא חייב להיות כל יום וכל פעם, יש לנו לפעמים שאנחנו קמים בבוקר והיה לנו לילה, או שהם קמים בבוקר והולך להיות לנו יום או משהו, זה לא שחייבים כל יום, כל יום, כל הוא יום. זהו, זה באמת משהו שאת מצטערת, אבל אני מרגישה שיש לי התנועות הנכסה, והיא נהייה יותר פעמים. ואחרי זה זה... פתאום אני אומרת, רגע, אני פה כאילו יותר מה עכשיו למה? אין משהו בסדר שהופריע לי גם. כאילו, זה לא שקרה משהו מטריד אותי, לא, לא, לא, כן, לא, קורה. אנחנו צריכים להבין שוב, בסך הכל, אנחנו מנסים, זאת אומרת, אנחנו מביאים את עצמנו למצב שהמצב הזה יכול לקרות. אנחנו לא מביאים אותו, זאת אומרת אי אפשר להביא אותו, אפשר ליצור את התנאים, ואפשר להגיד כאילו אם הוא רוצה הוא בא, ואם הוא לא רוצה הוא לא בא. מה זאת אומרת? כי יש כל כך הרבה דברים נוספים שקורים אצלנו, שקורים בסביבה, ואנחנו כן מודעים, או לא מודעים, זה בכלל לא משנה, אבל העובדה היא שככל שעושים את זה יותר, זה גם מתחיל יותר מהר, וזה גם נמשך יותר, וזה גם נהיה יותר עמוק, אבל... סבלנות, ושוב אנחנו צריכים לזכור, אנחנו פה מדברים, ככה ראשית כלומר, מדברים פה על אנשים שרובם, במקרה הטוב, התחילו בגיל 40. הם, <אח> הם, <אח> הם מתחילים <אח> בגיל <אח> 3. <אח> הם עושים את זה כרגיל 10 שעות ביום ולפעמים 18 שעות ביום. אנחנו עושים את זה במקרה הטוב, 20 דקות. אז אנחנו לא יכולים אפילו לצפות להגיע ל... זאת אומרת, אנחנו לא, לא, לא צריכים בכלל לצפות שזה יקרה מהר. זה קורה, לאט-לאט. זה קורה לאט-לאט, ועוד יותר חשוב מזה, זה מחלחל לאט-לאט לחיים שלנו. אבל איזה רגע שזה... יש לאנשים... הם נזירים, הם לא חיים. אוקיי, הם חיים. מה זה, הם חיים? מישהו שלומד בישיבה. הם לא עושים. את כל הם עושים, הם מספים שריטי דת. הם גם מספים שריטי דת הפלילה. הם עושים מארבע בבוקר עד שמונה וארבע שנה. ובצהריים אחרי ארוחת בוקר יש הפסקה דברים, ואז עוד שעה ערבית, עוד שעה ערבית, עוד ארבע שנים. יש מישהו שהוא למשל, נגיד מורה למדיטציה, אז הוא לא עושה אולי כמו נזיר במשהו שבמזר, אבל הוא כל הזמן מנהל ריטריזים. קמים בארבע בבוקר, השעות הכי טובות. אז יש משהו באמצע. כן. אחד הדברים שאני חושבת שבגללו, כן. אה, זה המצב, רגע, זה המצב ששם אתה. זה מצב אחד sure. מאוד מסוים. מה? השקט הזה זה שם אתה, כן. זה, יש גם עוד מצבים, כאילו. אבל אין מה לנסות להגיע למצבים האחרים בלי ש... אז אני אומר, כן. אני אתן לך לדוגמה, זאת אומרת, כשאני מדבר, ובואו נגיד שזה דבר שאפשר, שקל מאוד לתרגש, זאת אומרת, זה פשוט להיות במודעות מלאה לכל מה שקורה. אז זה לא השקט הזה, נכון? אבל... זה להיות במודעות מלאה לכל מה שקורה, מתוך אקווינימיטי, זאת אומרת, מתוך קבלה של כל מה שקורה, בלי מחשבות ובלי שיפוטיות. אז זה גם מדיטציה, אחרת לגמרי. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, לא, אבל שוב, לזה גם כן, בואו נגיד ככה, בשביל שזה לא יקרה באופן מקרי, אלא שזה באמת יהיה מצב, רצוף או כמעט רצוף כל הזמן, בשביל זה גם כן יש שיטות מדיטציה, זאת אומרת שאתה יושב על הכרית ועושה חצי שעה משהו, כזה שאחרי זה בחיים האחרים אתה תהיה הרבה יותר פתוח לזה שתוכל לחיות בצורה הזאת. אז, אה, וחוץ מזה, מה שאת התחלת לשאול, יש גם מה שנקרא מדיטציה אנליטית. מדיטציה אנליטית זאת אומרת, לדוגמה פשוטה, שאותה נגיד, שוב, אני, אני מהסס קצת, כי אני אגיד לכם גם למה. כי אם מישהו יושב לעשות מדיטציה, מנסה להגיע לריכוז, ולא מצליח לריכוז, להגיע לריכוז, אז הוא אומר, טוב, אז עכשיו אני אעשה משהו אחר. אפשר גם לעשות מדיטציה אנליטית. לא, זה אתה יכול, בואי נהיה רשע. אם גמרת את ה-20 דקות האלה, הצלחת, לא הצלחת, לא משנה, אבל הקדשת 20 דקות לזה, אתה רוצה אחרי זה לשבת ולעשות מדיטציה אנליטית? You are welcome. דרך אגב, גם הנזירים, הם לא עושים עשר שעות של מדיטציה ששם אתה, הם עושים עשר שעות של מדיטציה בכלל, אבל חלק מזה זה ויזואליזציה, וחלק מזה זה מדיטציה אנליטית, לא כשהם ילדים, לא כשהם נערים, אבל אחר כך... אוקיי, אז אני אסביר. פותחים איזה אלגורית מוצפה. לא, לא, לא, לא החוק אני אתן דוגמה פשוטה, ואני אתן דוגמה מסובכת. דוגמה פשוטה של מדיטציה אנליטית זה... לעשות אה, אה, בדיקה של אה, אניצ'ה, של אימפרמננס. זאת אומרת, אתה יושב, שוב, אתה גם צריך להגיע לאיזושהי רמה מסוימת של שקט, ואז אתה מתחיל לנסות להבחין בשינוי. למשל, אתה מסתכל על הנשימה, נכון? עכשיו, אתה יכול להסתכל על הנשימה בצורה לגמרי ניטרלית, זאת אומרת, בשביל להגיע לשקט, אתה מסתכל עליה ולא אומר כלום, או שאתה יכול להרגיש דווקא את הנושא של השינוי. למשל, את ההבדל שבין הנשימה פנימה והנשימה החוצה, או את ההבדל שבין התחלת הנשימה וסוף הנשימה, או את זה שבאמצע בין, התחלת הנשימה, בין הנשימה פנימה והנשימה החוצה יש רווח קטן, או למשל אם יש רעש מסוים בחוץ, אז אתה רואה שהוא מתחיל, הוא נמשך והוא נגמר, או נגיד מה שקורה לך בגוף, אז מה שקורה לך בגוף כל הזמן משתנה. או למשל, מחשבה. אז במדיטציה כאילו רגילה, אתה מסתכל על המחשבה, ואתה רק רואה שזה מחשבה וזהו. במדיטציה, עם פרמננס, אתה רואה שהיא מתחילה, היא נמשכת והיא נגמרת. אז זה מדיטציה מאוד פשוטה, אבל היא מדיטציה אנליטית. כי אתה מסתכל ובוחן מה קורה, או יותר נכון, אתה מתמקד. על איזשהו אה, אה, אספקט של מה שקורה. עכשיו, יש מדיטציה אנליטית יותר מסובכת, לא יותר מסובכת, אבל למשל, אם אה, אה, אה, למדת בשיעור שיש אה, interbeing, זאת אומרת שיש התערבות אה, אה, מותנית, זאת אומרת שכל דבר מותנה בדברים אחרים, ונגיד, נתנו דוגמה שהעץ הוא תלוי בבלוט, דרך, איך קוראים לזה, דרך השתיל, כאילו? הבלוט נהיה לנבט, והנווט נהיה לשתיל, והשתיל נהיה לעץ, כן? אז מה היחס בין העץ והבלוט? הם אותו דבר או דבר אחר? כן, או ההפך. אז, אז, אז, אז דבר כזה למשל, דבר כזה למשל, <coughs> כשאתה לומד, או בכלל כשלמדנו בדרמסאללה, אז למדנו הוכחה ניצחת לזה שאין אלוהים. זה מאוד מסובך, זה מלא לוגיקה, אבל הם מצפים על זה שכל דבר שאתה לומד, בהתחלה תלמד אותו, אחר כך תחשוב עליו, ואחרי זה תעשה עליו מדיטציה. ובעצם רק כשאתה עושה עליו מדיטציה, זה נחשב שעשית לזה ריאליזיישן, זאת אומרת שבאמת הפנמת את זה. אבל שוב, אזהרה, <coughs> <laughs> זה לא במקום לעשות מדיטציה של שם אתה. אם אתה רוצה בהפסקת צהריים לקחת עשר דקות בשביל לחשוב על משהו שאמרו, ולחשוב, זה מתחיל בצורה של מחשבה, מחשבה ממש, כאילו, אתה באמת אומר את זה לעצמך, או שאתה חוזר על הארגומנט, ואחרי זה אתה מתחיל לגלגל את זה כאילו בראשך. זאת אומרת, לעיין בזה, או להסתכל על זה, בצורה קצת פחות לוגית, ולראות כאילו מה זה עושה לך, האם זה נשמע לך נכון, האם זה נשמע לך לא נכון. לדוגמה, אם אני אגיד לכם, זאת אומרת, יש אמרת זן מאוד ידועה, שאומרת, האביב לא מוביל לקיץ, הקיץ לא בא מהאביב, יש אביב ויש קיץ. זאת אומרת, אנחנו תמיד רגילים להגיד, יש דבר, וכתוצאה ממנו יש דבר אחר, והם אומרים, הקשר הזה הוא קשר רק במוח שלנו. אז אתה יכול לשבת עם דבר כזה, או אני לא מדבר כבר על זה שהנזרים של הזן, הם יושבים עם כהנים, כהן, שזה משהו כמו <תק> מה ה- uh, what is the, the sound of one hand clapping, <תק> דברים כאלה שהם <שאתם> לא הגיוניים, הם יושבים על זה, <תק> זה חודש, חודשיים, שלושה, הם באים לרושי ואומרים לו את הפתרון שלו, שלהם, וכמעט ב-99% אומר להם שזה לא נכון, אז זה גם מדיטציה. <תק> <תק> <תק> <תק> <תק> <תק> בגלל שהם מעתיקים זה לא נכון. אז כל הדברים האלה זה מדיטציה. כל הדברים האלה זה תרגול. וכשאמרנו שיש... זה נשמע לי מופע. כן, אבל זה משהו מעבר לזה. זה הקדמה. כי אנחנו הרבה פעמים יכול להיות שאתה תהיה עשר דקות בפעם מסוימת משהו, ותדאג את וזה וזה. עכשיו פעם, עכשיו פעם שעוברת איך זה ניתוח תגלית, זה טוב, זה לא טוב, מה זה עושה לי, למה זה עושה לי, אז זה דבר כאילו שם, אבל זה רק ההתחלה, כן אבל זה ההתחלה, החוכמה אחרי זה, זה מסובך לתאר, אבל לראות את זה ולהפסיק לחשוב על זה, אבל להמשיך לדעת את זה. אני אתן לך, שוב, אני מנסה לתת דוגמה, למשל אני יכול להגיד לך שכל דבר משתנה, בסדר? את יכולה לחשוב על זה ולהבין נכון זה נכון, את יכולה, אני יכול לתת לך דוגמאות ואז את יכולה לתת גם דוגמאות ובסדר, את יודעת שכל דבר משתנה. להסתכל, למשל, אני אתן דוגמה עכשיו בדיוק, אני עכשיו מדבר, גלי הקול שאתם מקבלים ממני כל הזמן משתנים. אם תנסו לשים לב לשינוי שבטון שלי ובמילים שלי בלי לשים לב למילים, אלא רק לעובדה שקורה פה עכשיו איזשהו אירוע כאילו פיזי, פיזיקלי, שיש פה איזשהם גלי קול שמסתובבים והם משתנים כל הזמן. רק לשים לב לשינוי, לא לשים לב למה שאני אומר, זה מדיטציה אנליטית. עכשיו, אם לא חשבת על זה לפני זה ולא אמרת לעצמך, עכשיו אני הולך, כל דבר משתנה, עכשיו אני הולך לבדוק את זה, אז אין סיכוי גדול שבאמת תפנימי את זה. <מודות> כן, אבל מצד שני, אם רק תחשבי, תפני, ההפנמה תהיה לגמרי אחרת. זה לא מה שנקרא ריאליזיישן, זה לא באמת ההבנה העמוקה של התופעה באמת במציאות, לא בתיאוריה. וההבחנה האמיתית הזאת, הפנימית, שנובעת מתוך ה, נגיד מדיטציה, היא זאת שבעצם נותנת לנו להעביר את זה לדברים אחרים. כי זה באמת ידע אמיתי, זה לא אינפורמציה. זה ידע שנתבע בנו בעצם בתוך ה... בסדר, זה, זה, גם, זה גם, כן, זה גם הסבר בסדר. זה מה שבאמת משנה את המסלולים במוח. לא ההבנה ש, שזה ככה או שזה ככה. כי ההבנה שזה ככה וזה ככה, אנחנו צריכים בחדש כל פעם לחשוב טוב. על הארגומנטציה בשביל להגיע לזה. ואם באמת שינינו את המסלולים במוח, אז זה כבר יפעל בעצמו כשיהיה לו מקום, כשיהיה לו זמן, כשהסיטואציה תהיה נכונה. ולכן, כשאמרתי שיש מצד אחד חוכמה, מצד שני compassion, ומצד שלישי אה, אה, מדיטציה, זאת הייתה הכוונה. זאת אומרת, זה בעצם חשוב כמו כל אחד מהם. כי בלי זה... אומרים, זאת אומרת, החוכמה זה נשאר זכלתנות, אה, אה, אה, ה-compassion זה נשאר סנטימנטליות, וזהו, זה לא זה, כאילו. שזה צריך את המדיטציה, וגם, וגם ב-compassion כמובן יש מדיטציה, זאת אומרת, יש אפילו... אפילו כשישבנו עם מרים פוצ'ה, הוא היה אומר, בואו נגיד עכשיו ביחד, מי ייתן וכל היצורים בעלי התבונה, רק, יהיה להם רק טוב, והם יפתחו את התכונות שגורמות להם אושר, ו... אז הוא היה אומר, עכשיו תגידו את זה לעצמכם בשקט, וזה נחשב מדיטציה. עכשיו, עכשיו זה 8. כאילו, מצד אחד זה מדיטציה של מטה, של, של חמלה, מצד שני זה כאילו, מה זה? זה, זה, זה מדיטציה סופר אנליטית, זאת אומרת, בסך הכל אתה אומר איזשהו פסוק, אבל, אבל, הטענה היא שגם זה נכנס אליך, זאת אומרת. אז, <laughs> <laughs> כן, עד כאן פרק המדיטציה. למישהו יש עוד שאלה? בואו נבטיח לענות. כן? אני לא בדקתי אבל. זה בטוח. כן, הוא סיפר שבדד לפני... אה, כן. זה בטוח. רגע. כמעט מצב של קרוב לשגוף. כן. עוד פעם, עוד פעם, אתה נחנק. נו, ואז? אבל אתה נכנס שינה ואתה יוצא ממנה? אה, בסדר. בין היתר בגלל שהראש נופל. בגלל זה, בגלל זה צריך לשבת זקוף. מה? בגלל זה צריך לשבת זקוף. אם אתה יושב זקוף והראש נופל, אז אתה מתעורר. אם אתה שוכב, נגיד, אז אתה, והראש נופל, הוא לא אתה ממשיך לישון בכיף. אתה ממשיך לישון איזה, מצאו שגם הגלי מוח הם נהיים, ממש, זה מדעי לגמרי, זה לא נדמה לי. גם אני לא אוהב להשתמש באנגלית. לא, אבל כאילו, זה לא מפתיע שבדקת את זה, כי כוונה לתת לך הרבה פעמים, ועוד שאתה את זה. זה הגיוני לגמרי, וזה בסדר. לא, יש כאלה שזה מדבר אליהם, ויש כאלה שזה לא מדבר אליהם. זה הכל. לא, הוא פשוט העיר את זה, אז אמרתי שגם הוא כן, רצית עוד משהו, ג'ולי? או שלא? אז אתם זוכרים, אנחנו מדברים על שלושת מאפייני הקיום, שהם... הניטשה, הנטה ודוקה. הניטשה זה אימפרמננס, שום דבר לא קבוע. הנטה זה אין דבר שקיים כשלעצמו, אמפטינס בעצם, של הקיום העצמי, ודוקה אנחנו זוכרים. אז עשינו בעצם הנטשה אנ... והנטה, אז אני אחזור רק בקצרה על הנטה, כי הוא יותר מסובך. הנטשה זה יחסית כאילו פשוט, זה הכל משתנה, זה... אנחנו מוכנים לקבל. זה דרך אגב עוד הבדל בין, בעצם בין דתות המזרח והדתות של ה... צ'ודו-כרישטיין, כן, שאלוהים הוא קבוע וקיים. לפני עצמו. הוא היה והוא יהיה. הוא עובד. והוא עובד והוא יהיה. לתפארה. לתפארה. כן. לא תלוי בכלום. שהיה. אז אמרנו על ענתה, אני אחזור על זה רק מאוד בקצרה, שקורה וקיים, זה ההבחנה ביניהם היא מאוד מלאכותית, זאת אומרת, כל דבר אפשר להגדיר אותו בתור קטע מתהליך. לפעמים זה לא בקנה מידה שאנחנו יכולים לראות אותו, אבל כיוון שכל דבר, אם אנחנו מסכימים שכל דבר משתנה, אז בעצם כל דבר הוא תהליך. ודבר שאנחנו קוראים לו דבר, למשל הדבר הזה כאילו, פעם זה היה אה, חרסית בערבות סין המערבי, עד שהוא הגיע לבית חרושת בסין המזרחי, וכבשו אותו, ועשו עליו פס מזהב, ואז הוא נהיה צלחת. ובצורה כזאת או אחרת, יש סיכוי ש... בעוד חצי שנה, או בעוד מאה שנה, זה כבר לא יהיה צלחת, כמו שאלי היום ראה, כשהוא הלך לתקן את החלו... את הדלת של המקלחון של הבת שלו, והם פירקו אותה, והיא דגעה ברצפה. נהיה גשם של חלקיקי זכוכית, <Ontopedi> שני דליים, מדלת זכוכית נחמדה של מקלחון, נהיו שני דליים של שברי זכוכית בקודל כזה. זה פשוט, הוא אומר, זה היה מדהים, נהיה על זה רשת כזאת של סדקים, וראינו אותה נוזלת למטה, פשוט... כמו הטרמינטור כזה. לא, אני חשבתי על הספטמבר 11. כן, כן, כן. אבל אמרת צלחת, זה אומר שהכל יחסי. מה זאת אומרת, העוזרת שוברת צלחת, והגברת צועקת, ואמרת לא צלחת, היא אמרת לא גרעת. פחות. יפה. אז זה משהו, או שזה חלק מתהליך? זו התבוננות מאוד מעניינת. שלא לדבר עלינו. מאיפה אנחנו באנו? איזשהו, ולאן אנחנו הולכים? לאן שהוא. אבל, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על זה בצורה כזאת, אתה רואה שההבדל בין, בוא נגיד, ההבדל בין חפץ, בין אובייקט ותהליך, הוא רק עניין של קנה מידה. זמן. מה? זמן, כן. אז אם אנחנו מסכימים שהכול משתנה, ואנחנו כבר יודעים שהכול משתנה, אז זאת אומרת שהדבר הזה הוא גם, הוא, הוא, כן, והמהות שלו היא מאוד מפוקפקת, זאת אומרת, מתי אתה מגדיר, כרגע, בסדר, אבל, וכמו שאמרנו, גם מלחמה למשל, קשה מאוד להגדיר מתי היא מתחילה ומתי היא נגמרת, כן? מלחמת המגנומטרית. לא, לא פירקו את כולם. אוקיי, okay. אז אמרנו, 아, וגם אמרנו שהדברים קיימים, קיימים במרכאות, בגלל שלושה גורמים, זאת אומרת, הם קיימים בגלל הנסיבות והתנאים, שהנסיבות זה מה שהוביל אליהם והתנאים זה מה ששומר אותם, כאילו כרגע, זאת אומרת, זה בין היתר קיים בגלל שאני לא עוזב את זה, אם ו... <laughs> הייתי עוזב את זה וזה, זה היה נופל למטה ומתנפץ, אז הקיום שלו הוא מותנה בהרבה מאוד דברים. <laughs> מצד שני, כל דבר מורכב מחלקים, והוא בעצמו גם חלק מדברים אחרים, ולכן ההח... ההחלטה שמשהו הוא משהו, היא החלטה מאוד שרירותית. הנה, לדוגמה, נגיד, התמרים האלה, תארו לעצמכם שהם עוד לא היו בודדים, אלא הם נמצאים על ענף, יש ענף עם, נגיד, 20 תמרים, האם כל תמר הוא תמר, או שיש לנו ביד ענף תמרים? אני יכול להסתכל על זה ככה, אני יכול להסתכל על זה ככה, זה לא משנה, אבל... הקיום של התמר הוא דבר שאנחנו בעצם החלטנו עליו לצורך העניין, וזה מאוד עוזר, לבודד אותו. ולא משום, ולא מעבר לזה, כאילו. והדבר השלישי, זה מה שנקרא באנגלית אימפיוטיישן, זה שאנחנו מצמידים למשהו שם. אם לא היינו מצמידים לו שם, הוא לא היה משהו. כמו למשל, לדוגמה. זה היה, זה לא לא. הוא, הוא, לא הוא לא קיים כשלעצמו. לתוך חלק. אני אשאל אותך, נגיד, הרגל של השולחן, אם לא תקראי לרגל, היא קיימת רק כחלק של שולחן. אם תקראי לרגל, את יכולה להתייחס אליה כאל דבר נפרד. אבל רק בגלל שקראת לרגל, אם לא היה לך שם לרגל של שולחן, הרגל של שולחן לא הייתה קיימת. זאת אומרת, החלק הזה של השולחן. מה? החלק הזה של היא לא הייתה קיימת. כן, אבל שוב, אבל גם השולחן, גם השולחן הוא, את יכולה להגיד, הוא חלק מהריהוט פה. מי שמוכר נגיד סטים של ריהוט, אומר אין שולחן, מה זה שולחן? שולחן וארבעה כיסאות, מה זה שולחן? אין כזה דבר, או שאתה קונה את זה, או שאתה לא קונה את זה, אתה לא יכול לקנות רק את השולחן. עכשיו אני יכול להגיד לך עוד, אני יכול להגיד לך, תשמעי, אני בכלל מוכר דירה מרועטת. כן, אני מוכר בכלל דירה מרועטת, אז מה זה שולחן? מה שולחן עם כיסאות, או שאתה לוקח את הבית עם הריטים, או שאתה לא לוקח את הבית הריטים. ומי זה קונה דירה אחת? בית! ומי זה קונה בית? שכונה! ויש כאלה שקונים מדינות, כן, מוכרים מדינות. בהחלט, כן. שרירותי. כן. הגדלתי? שרירותי בעצם. מה? אה, כן, כן, זה במישור של הזמן, להגיד... כן, כן, עכשיו, עכשיו, עכשיו, דוגמה טובה, זאת אומרת, זה, שוב, הדוגמה הכי קשה והכי קלה, זה אנחנו. אם בחדר הזה לא היה חמצן, אנחנו לא היינו קיימים כרגע. זאת אומרת, אנחנו והחמצן, חד הם. אי אפשר להבחין בינינו ובין החמצן, נכון? לא היה חמצן, לא היינו. אז, זאת אומרת... זה סיבות ותנאים. לא, אנחנו... כן, כן, כן, זה סיבות ותנאים, לא, בסדר. <עד <עד <עד לא, לא, לא, בסדר, זה אבל זה משלושת היה... האלה, כן. <עד> <עד> אבל בואו בוא נעשה את כולם, זאת אומרת, ומצד שני, אנחנו הרי מורכבים מחלקים. נגיד אפילו מתאים, כן? אז אתה יכול להסתכל עלינו בתור מצבור של תאים, או בתור בן אדם, בתור אורגניזם אחד שמתפקד, והתאים מדברים ביניהם וכו'. עכשיו השלישי זה השם, אז גם כן. אני יכול להגיד, <עד> להגיד, <עד> <עד> <עד> <עד> נגיד, האם אנחנו פה, אני, אתה והוא, ויענקל'ה קינגרו, או שאנחנו קבוצה? האבחנה היא שלנו. נגיד, לא אנחנו, נסתכל על אנשים שרצים וצועקים מוות לערבים. האם הם באמת אינדיבידויים באותו רגע, או שהם חלק מאיזה כנופיה? או שהם חלק מכנופיה מוסטת, שלא יודעת כבר לאן היא הולכת, ואיפה שהמנהיג הולך היא הולכת. או אנחנו. כן, טוב, אז... אבל לא היה קומץ גם. לא היה קומץ, אתם הייתם קומץ. כן. אני חושב שאתה חושב שההגדירות החובה הזאת באסדר על ידי הדבר והדבר הזה, כאילו אדם... בוודאי, זה... וההצלה? וההצלה? כן. כאילו המערב יצרה את כל הדברים האלה, היא גם מגדירה את זה. כן, אבל זה לא מדויק שהיא מגדירה את עצמה, אלא היא מאמצת הגדרות חברתיות. מי יצר חברה? א', אלף, בוא נגיד ככה, מבחינה בודהיסטית עמוקה זה לא חשוב, אנחנו מסתכלים על המצב כרגע ולא למה זה קורה, ומבחינה יותר, פחות קצת מחמירה, אז תראי, יש חברה, החברה, בשביל להיות חברה, חייבת שיהיו הגדרות, וגם חייבת שיהיה בן אדם אינדיבידואלי שהוא אחראי על עצמו, כי אם הבן אדם לא אחראי על עצמו, אי אפשר לדעת מה הוא יעשה. אז הטבעי הזה לא מקובל, זאת אומרת, הוא טבעי בנסיבות הקיימות, אבל הוא לא טבעי בטבע, אז מה זאת אומרת? זאת אומרת, החברה מעצם טבעה חייבת להגדיר את האנשים כאינדיבידומים, כי אחרת כל אחד כאילו יעשה מה שהוא רוצה והיא לא תצליח לחיות, להסתדר. אבל, ויש עוד דבר אחד ששוב, חי... צריך, כבר אמרתי כמה פעמים, אבל אני צריך לחזור אליו, כשאנחנו מחנכים ילד צעיר, אנחנו צריכים לחנך אותו כאילו שהוא, יש לו אחריות אישית, וכאילו שהוא, יש לו אגו. למה? כי אחרת הוא לא יסתדר. ואנחנו כולנו גדלנו ככה, <eles> בחברה המערבית, <בש> האמת כל... שבכל, שבכל חברה, חבר חבר אבל... רציתי באמת לפתור לגדלת מערבית, ובכל חברה okay. שמגדלים פה, okay. זה משהו שכאילו... הרבה יותר, אוקיי, שני דברים, ראשית כל זה תלוי איפה, יפן זה יפן וסין זה סין ויש הבדל עצום ביניהם, או בורמה, קוריאה, עכשיו, וגם, בכל מקום כזה גם כן, יש, בואו נתחיל מזה, כמו שאומרים ביום השואה, לכל אדם יש שם, אז גם שם, לכל בן אדם יש שם, זאת אומרת, ו, וכן אומרים לו שהוא, קוראים לו ככה וככה, וגם אומרים לו שהוא אחראי על הדברים שלו, אבל זה הרבה פעמים הרבה יותר רך. זאת אומרת, למשל, כשמישהו נכנס למנזר, אפילו אם הוא בן ארבע, מחליפים לו את השם. למה מחליפים לו את השם? בכוונה, שלא יהיה לו אתאצ'מנט לשם שלו. ובשביל לערער לו מבחינם, עכשיו, כמובן, שלא תחשבי, שלא תחשוב, שלא תחשוב לה. לפחות הוא בוחר את השם או שבוחרים לו? לא, לא, בוחרים לו. בוחרים לו. לא, גם בגיל 80. אם אתה נכנס למנזר, המורה שלך בוחר את לא היינו במנזר. לא היינו במנזר. לא במנזר. לא בבית, בדירה. לא, לא היה לי שום גורו. לא, ניצלתי מזה. כן. עכשיו הם לא מקבלים קריאות מערבים, הם לא רואים. כל הסינים האלה, ג'ורג ג'ורג, איפה הם עובדים. כן. אז, אז, יש עוד דבר אחד שהוא גם כן לא חידוש לרוב האנשים פה, וזה שאנחנו צריכים מבחינה מסוימת לעבור את השלב של השם והזהות והאגו אפילו, וזה בשביל שכשנגיע להבנה נוכל לדבר עם אנשים אחרים ונבין מה עובר עליהם. כי אם באמת היינו מגדלים את הילדים מההתחלה בלי אגו, כאילו, כאילו שם באסיה, כאילו שאפשר לעשות את זה, אז כשהם היו נתקלים במישהו עם אגו, הם לא היו יודעים מה לעשות, הם לא היו מבינים את זה פשוט. אנחנו, כולנו, גם החכמים שבינינו, מבינים מצוין מה זה אגו, כי עברנו את זה. אם לא היינו עוברים את זה, עכשיו זה כאילו מבחינת ה-compassion, בשביל לעזור למישהו אחר, אתה חייב להבין מה עובר עליו. אם זה היה לגביך מושג לגמרי תיאורטי ולא היית יכול לעזור לו כי לא היית יכול לעמוד במקומו ולכן בקיצור. החברה יצרה אותו. ריבוחה שלך כדי שיהיה אחריות. א' כמו שאמרתי לך לא כל כך מתעסקים זה לא כל כך חשוב המצב הוא כרגע שיש אגו. אני חושב שהסברים כמו, עכשיו אני מסביר את זה כאילו בתור החברה, חברה גידלה לך את האגו בשביל שתהיה אחראי, כי היא רוצה שתהיה אחראי, שאתה תחשוב לפחות שאתה אחראי איתו, אחרא. בסופו של דבר אתה לא באמת שולט במה שקורה, אבל שתחשוב שאתה שולט בזה. ואני יכול להגיד לך שנגיד, תשאלי למה בחברה נוצרית נגיד, יוצרים אגו, שיהיה מישהו שיהיה עליו אשמה. לא, לא, כן, לא, בנצרות זה דבר מאוד מאוד בסיסי, כאילו, מי שלא יכול לחוש אשמה, הוא לא יכול להגיע לגאולה. <laughs> אז, זה, זה, בכל מקום זה, זה, זה קצת אחר, אבל העובדה היא, שבכל מקום עדיין יש אגו, עכשיו, כמו שאמרתי, לפעמים האגו הוא יותר אישי, ולפעמים האגו הוא יותר שבטי, יותר חמולתי, נגיד אצל ערבים, ונגיד במדבר, יש חמולה. ונקמת דם בין היתר, אם מישהו הרג מישהו, אפשר להרוג מישהו מהחמולה שלו וזה בסדר, זה אותו דבר. תביאי לי לניהול סדר. כן, כן, בין היתר, כן, כן. אבל רציתי להגיד לברידה... איך הם גדלים, הם כן גדלים מאופן שלו, אבל מכיוון שבאופן כללי התחרותיות שם יותר נמוכה, בגוח של האגו, בגלל שהרבה אנשים מגיעים למנזר, אפילו לכמה חודשים, נגיד בורמה, מאוד מבאה לבוא עשי שנה לכמה חודשים, אז באופן כללי זה הכל, זאת אומרת, יותר רך. אז זה לא שאין להם אגו, אבל העוצמות הן בכלל. ועל הטיבטים פעם אמרה לנו נזירה מערבית שהייתה מורה שלנו שאם נגיד הסקאלה של הרגשות היא בין 1 ל-10 אצל האדם המערבי הם נמצאים כל הזמן בין 4 ל-6. הם באים צרה, משתגלים. האיקויניניטי זה 5 כאילו באמצע. הם לא מתעצבים נורא והם לא שמחים בצורה מתוק. אני יכול לתת דוגמה נגיד גם כן נגיד ביפן. ביפן האגו הוא קבוצתי. זאת אומרת במקום עבודה אני הייתי נגיד, הקבוצה, אסור לך להיות תחרותי בתוך הקבוצה, חס ושלום, אתה רק צריך כל הזמן לדאוג לקבוצה. וכשהקבוצה, ואין שם קידום, הקבוצה יכולה לקבל קידום, להגיע למקום יותר חשוב, אבל כולם ביחד. ואם בתוך הקבוצה אתה מתחיל להראות סימנים של, של <מח> תחרותיות או משהו כזה, ממש אתה תחטוף מימין ומשמאל, לא ייתנו לך בכלל להרים את הראש. אז זה כן אגו, זה לא אגו, אז עכשיו אני לא מדבר בכלל על זה, תחשבו על, על מדינה. זאת אומרת, צריכו לשכנע אותנו שטוב למות בעד ארצנו. זאת אומרת, האגו שלנו בעצם, מבחינה מסוימת, הוא המדינה. אנשים הולכים, כולל עבדכם הנאמן, למלחמה. מוכן להרוג את עצמו, בשביל מה? בשביל המדינה. לא בשביל עצ... זאת אומרת, את עצמי, כאילו אני מוכן להקריב בשביל משהו יותר גדול. ולמדינה שלנו ברוך השם יש אגו. ענק, כן? אז הדברים האלה הם, הם, הם מסובכים, גם אצלנו וגם שם, אבל זה קיים. וכמו שאמרתי, זה חלק חשוב וחיוני מהחינוך שלנו, מהצורה שחינכו אותנו, מהצורה שאנחנו מחנכים את הילדים. השאלה היחידה היא מתי אנחנו מתבגרים. ומה זה אומר מתבגרים? לראות את זה. לראות שזה הכל קונבנציה. עכשיו, זה לא אומר שברגע שאני מבין את הקונבנציה, אני מפסיק להיות לי אגו, אבל אני מבין אותו. כן, זה לא אם א', זה היה משנה בטוח, אבל אני לא בטוח שלא הייתי מצביע, <מגיע> לא <מגיע> הייתי... <מגיע> אני הייתי מבין מה המחיר במדינת ישראל של לא להתגייס. זאת אומרת, אני, נגיד, כשאני התגייסתי, בכלל לא חשבתי. זה היה ברור, 18 מתגייסים. זאת אומרת, זה בכלל לא היה. עכשיו, אם, אם נגיד הייתי, עכשיו לה... להפיל את זה, כאילו, על מישהו בן 18, זה קשה. זה קשה. <מגיע> לא, אין. אין טיבט בכלל, אין מדינה כזאת. הן גולים. זה גולים בהודו. אז לא בטיבט, אז בבורמה, זה, יש צבא מקצועי. צבא... מקצועייהם לא, לא, לא, זו צבא מקצועית. זה עבודה שלהם. זה לא עבודה שלהם. זה לא צבא חובה. זה לא חובה. לא, לא. בהודו, מה פתאום? בהודו אתה מאוד עובד קשה בשביל להגיע לצבא. ראשית כל מקבלים רק מי שמדבר אנגלית, והמשכורות בצבא זה נחשב משהו, נלחמים על זה. אבל אני כן חייב להגיד משהו, שהיינו בטקס בסטוק, כשהדלאי למה חנך את הפסל של הבודה, אז מי שהקים את הפסל זה היה האגודה של יוצאי צבא בכפר. יש שם, אתם יודעים, עמותת חבר בכפר, בכפר, תאמינו לי, הם האנשים הכי עשירים בכפר, כן, כן, והם, יש שם שני סוגים של צבא, זאת אומרת, יש צבא הודו ויש צבא מקומי. בקיצור, משם ומשם, אתם צריכים לראות תמונות, איך הם עומדים עם המדליות וזה. עכשיו, בעד עליי למה? והוא יודע שמי שהקים את זה, זה עמותה של יוצאי צבא. עכשיו, הוא כאילו נגד צבא, אבל הוא צריך בכל אופן לשבח אותם. אז מה שהבנתי ממה שהוא אמר, כאילו מה שקלטתי מדברי המתרגם, הוא אמר, גם בצבא יש דברים טובים. למשל, אתה לומד, אתה, אתה, אתה לומד להכיר אנשים, אתה לומד אה, אה, לדבוק במטרות, אתה לומד... שיש דברים שהם יותר חשובים ממך, רצוי כאילו שתפנו את זה לכיוון של בודהיזם, אבל יש בעיה, יש בעיה, כן, כן, חוץ מזה תראי גם שם, זאת אומרת, קורה שה... השד הלאומני תופס גם אותם, אני לא מדבר כבר על היפנים, מה שהם עשו לעמים אחרים, אבל הם לא ממש בודהיסטים, כן. מה זאת אומרת? הם פנסיונרים. הוא לא יכול. הוא לא, הוא לא... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נקבלתי לב לצבא, נקבלתי לב לצבא, עבדתי, נקבלתי, וכל פעם אמרת, ואז בסדר, אנחנו לא נקבלו, אנחנו לא צריכים... זה לכל החיים, אתה מסוגל. זה מבחני, זה שנה שחצי, זה עבר שלושה. יש שם בתחנות אוטובוס הגדולות, יש שלט ענק כזה, שמחפשים לצבא זה וזה וזה וזה וזה וזה וזה, וגם... זה עבודה. הדרישות סף זה תיכון ואנגלית, זאת אומרת, אתה צריך לדעת אנגלית, בלי זה, כי הם מדברים אנגלית בצבא. אין להם ספה אחת.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 יש הרבה פחות התמודדויות, אין לי מה להתמודד, עם מה אני צריך להתמודד? לא באמת, פנסיונרים, אנחנו בכלל הלכנו בחוץ לחיים, חיים בכיף. לא, מי שרואה אותם, זה באמת שזה נכון, כל הזמן היה, פנסיונרים שתרבה היום, בסדר, אבל אתה מחמיא, תראה, יש לנו התמודדות של ילדים שלנו בחו"ל, זה קרה, היה איזה רגע של שוק, וזהו, נתפל. אם אתה מקבל את זה, זה לא בעיה. היה שוק, שוק, היינו צריכים לעכל, כאילו, איתנו. אבל זה תירוץ, ניסו. כן, הפכנו, ניסינו, שלא יהפוך ממה שאפשר לעשות מזה אבל זה היה... זאת אומרת, חוץ מהשוק, כשאנחנו הבנו שזה קורה, זהו. תראי, אני יכול לחשוב על זה בתור אסון. או שאני יכול לקבל את זה, אבל זה בידיי. איזה מגשות? למה צריך? לא, מה זה מוסיף? מה זה מוסיף? לא, אבל מגע, לא יודעת, לא שינתה. אבל זה המציאות, מה זה עשו לי? זה המציאות, אני לא יכולה עליה. מה? זה ברור, לנו יודעים את זה מדיטציה. זה בסוף משהו של, אני לא יודעת מה לעשות? זה לא לא רעות הפעלה. זאת יש לי שעות, שעות, וזה בא עם קדום, אמרתי במטרסון, אבל זה, יודעת מה לעשות, אני יודעת שנקבל, איך עושים את זה, איך זה הופך, אבל זה קורה מעצמו, לא עושים את זה, לא עושים, זה הרבה מדיטציה, ושוב אני אומר, לי יש לו חשב שאיפי לא, איפי שנים עושה מדיטציה, עושה שלושים שנים, אני אולי, חופש היה לו נפייה ככה, שאלה טובה, אני צריכה להיזכר, זה כל רחוק לפני, בני 83, בא היה לפני 83, לא עד כדי, לא. לא, היו טרגדיות, מה את מדברת? בטח שהיו, מה? היו דרמות. זה לא רק בגני הטרגדיות. היו דרמות. בגיל 19 פחד שהוא לא הולך לעבור את הצמיחה. העולם נחרד. אני שזה השתנה. בטח שזה השתנה, כן, אבל... כן. ברגע שאתה מבין את זה בצורה עמוקה. לא בדיבור, לא בזה, לא... אני אתן לך דוגמה עם אתי, כשאנחנו יצאנו לטיול. וואז זה קרה לדעתי, אם אני אתן לכם דוגמה בטיול הראשון שלנו, שאני הייתי בונה לאנשים, זרים לחלוטין, והתחיל לקשקש איתם, ואתי הייתה, בהתחלה היא... שלא יודעת שאלות אישיות. בהתחלה היא הייתה בכלל כועסת עליי, אחרי זה היא הייתה קוברת את עצמה. ולאט לאט, היא התחילה לשאול אותה גם שאלות. כי מה רע בזה? כאילו, למה זה צריכה להיות בעיה? אם מישהו לא רוצה לענות לי, הוא לא יענה לי. זאת אומרת, אני לא כופה עליו או משהו כזה, אבל אני מתעניין בו ואני מתחיל לדבר איתו, וזה נורא מעניין, ורוב האנשים כן אוהבים לדבר על עצמם, יש לי עוד דעה בשלכם. הם נורא אוהבים לדבר על עצמם. לא, אבל זה חיפוש, תגיד לי בדיוק, אני צריכה לכתוב הכל בבלוג. זה מסכנה, צריך לשחזר את כל לא, אבל איפה לא <אחל> יודעת איך לקרוא בהם, שוב, במוכר שלה משהו באמת איש. אולי תמיד היית מדבר לנו, בגדי הייתם בגנופה גם, הרבה פחות. הרבה פחות. אנשים אוהבים לדבר על עצמם. זה היה סיפור של סחן הלימודי שיושב, מדבר על חבר שלו. מדברים, הוא מדבר חצי שעה על סחקן, עוסק, זה לא נכון. אחרי החצי שנה הוא אומר <אחל> לו, שמע, נחשב. כל הזמן מדברים עליי, בוא נדבר עליהם. מה אתה חושב עליי? איך נראה את הסרט האחרון שלך. אנשים אוהבים את זה, זה נכתך, בהודו באמת. סרטנים. וגם בהודו הם מבחנים סרטנים. אני, אני, קשה לי בדיוק לזה, אבל אני, כן, ברור שיש הבדל, זאת אומרת, יש הבדל. וזה גם, זאת אומרת, זה גם ממשיך, זאת אומרת, עדיין, זאת אומרת, יש עוד התפתחות, זאת אומרת, זה לא סוף הדרך, כן, זה... לא היה, אבל... כן, ברור. אז זה לא קיבלתי, והיה קיבלת שיותר קל להגיד שזה המקום אולי לא ככה גישר עם ה... אבל לא ככה. לא ככה. לא הייתי יוזם, נגיד, לא הייתי יוזם, נגיד, שיחה עם מישהו שאני ממש לא מכיר. אוקיי, אבל השאלה היא, נגיד, ביחסים של חיים, נגיד, אגו... נגיד בעבודה. בגלל דברים מסוימים. פה למדת להסתכל על כאלה וזה שינה את דברים. מקום שהיית פה נורא תחרות. בדיוק. בדיוק. כן. כן. תקומות שהם באמת היו... כן, כן. בעבודה. כן, כן. זה כשל בעבודה איזה מטרה ששנו. כן, כן. בטח, כן, כן, כן. זה גם הגיל, זה לא עוצר כולם. נכון. יש אנשים שקורה הפוך. נכון, נכון, גם הגיל, אין שום ספק. פשוט ניסיון, זאת אומרת, אתה רואה שהעולם לא מת. לא? כן, כן. אני ש... אני מתייחס לזה יותר בתור מאיץ של תהליכים, זאת אומרת, מאשר באמת יוזם. אני חושב שזה עוזר לנו כאילו לקחת את הדברים הטובים שכבר יש בנו, זאת אומרת, זה לא שאנחנו ממציאים שום דבר. זה כמו... אני אגיד אני לא מבינה, אין לי עוד את אני חושבת לתגנים היהודים, ואני לא איזה איגר, כן, כן, כן. יש מאוד מלאים, לא הייתי מתכוון לבד. כן. זה לא נכון, למה? לא, אני באמת אנחנו משכינים, אתם אומרים, להיות עדוקים, הילדים הם עומדים עולם, לאנטרקטיקה. לא, אבל יש היום סקייפ. לא, לא, בסדר, זה היה בציניות, אבל אני מבין מה שאת אומרת, אבל אני חושב... יש רגש. אבל הכל, הכל... כן, אפשר להגיד כך. ככה, כן. זה לא, זה לא שאני רוצה, רוצה שאני אני חושב שאני שמה. סביבה, נגיד, כן. אני, אני אין לי שום זה רצון זה. להיות אחרת ממה שאני. זאת אומרת, אני, אני לא חושב שבשום נושא ספציפי, כאילו לא עשיתי בחירה. זה הולך הכל ביחד. זו עסקת חבילה, שכאילו מורידה, אני אומר, זה כאילו מוריד את האקסטזות מהחיים. וזה מוריד את הדיכאון המאוד חזק, וזה כמו שאני תמיד מתאר, במקום ככה, זה נהיה ככה, ואינשאללה בסוף זה נהיה ככה, כאילו. זה נהיה ככה. לא נכון, זה בדיוק הטענה, אבל זה מעניין שיש תיאור. אתה מוכן לוותר. אבל כשאתה בסבבה אתה מפסיד, למה אתה לא מפסיד? פתאום, תאמרו לי מה שאת לא יודעת אום. כן. ואז אתה מפסיד, ועשו אותו דבר. כן. בסדר, חוטא חדים. לא, אבל אגב... אבל זכות זה זכות לא נכון שאין רגשות, יש רגשות, חותר במליאה, ואני אומר במפורש. שנה ומפורש. ושמונה חודשים, שלא ראים את הנכדים וזה, אז בפירוש אמרתי להם, של נתרגם, שזה לא יצא עצמו כל כך ארוך. זה היה קצת ארוך מדי לקראת הביקור שלהם, אני ממש חליתי, ורוב התרגשות, כאילו, זה היה ארוך מדי, ואנחנו יכולים לפעמים לעשות את זה, עוד אבל אז... אני רוצה להגיד עוד משהו יותר כללי, שיש <אז> כאילו, <coughs> כאילו שני... יש כאילו שני תהליכים שהם במידה מסוימת הם כאילו הלוך ושוב, אבל הם גם ביחד. יש, התהליך הראשון שאנחנו בעיקר מדברים עליו, זה תהליך של דקונסטרוקציה. זאת אומרת, אנחנו, אני, <laughs> מנסה להרוס אצלכם כל מיני מבנים מחשבתיים שקיימים בשביל לייצר פתיחות. אחר כך יש תהליך של רקונסטרוקציה, זאת אומרת, בחזרה לחזור. ולעשות אינטגרציה עם החיים. זה לא שאנחנו מגיעים בסוף לדקונסטרוקציה מוחלטת ואנחנו מרחפים בחלל ואין לנו, yes. ואין, לנו, ואין לנו שום קשרים, אבל זה יוצא ממקום לגמרי אחר. זה יוצא ממקום של חופש, זה יוצא ממקום של בחירה, זה יוצא ממקום שאני מחליט פה אני כן מסכים ושם אני לא מסכים, ו... וזה הכל גם מקבל איזשהו מין גוון של משחק, לא כל כך ברצינות. זאת אומרת, גם אם אני מתגעגע, אז אני יודע שזה מין משהו, זה לא ממש רציני. אני, אני זה, אבל אני גם יכול להשקיף על זה כאילו טיפה מהצד. וזה תהליך, ושוב, אני אומר, זה לא שאנחנו הולכים את כל הדרך עד לשם ואז מתחילים לחזור. צריך כל הזמן לזכור שיש את שני... שני הצדדים האלה ביחד. כאילו כשאתה מדבר, יש לך הרבה תשובה בדיבור, לא איזה שונים, איזה דירות, נוזרים שונים כל כך. יש את כאילו. כן, יש כאלה, יש כאלה, יש כאלה. כן, בטח, כן, כן, כי זה, זה הצד הזה, זה. האינטגרציה היא גם עם המציאות. כן, כן, ויש כמובן, וזה בדיוק מקביל בעצם לוויזדום והקומפשן. כי הוויזדום זה להבין שהכול ריק, והקומפשן זה להבין וזה כבר גורם לך להתנהל באיזושהי צורה מסוימת. אז, אז, אז, אבל, אבל בואי נגיד ככה, אני מקווה, נגיד, שאני נגיד נורא נהנה מהפגישות האלה, אבל אם הן ייגמרו מחר, אני לא אצטער. זה, זו, זאת הגישה כאילו. זה, זה, זה הבדל מאוד גדול מאשר להיות הטאצ'ט למשהו. אז זה. עכשיו אנחנו נהיה נוטים. בסדר, <laughs> אז לא אכפת <חפק> לי. <laughs> אבל כואב לי מתוך הקופש. כי אז אני גרמתי לכם צער, אז לא הייתי צריך להגיד את זה, אבל... לא, לא, בסדר. אבל שאתה נהנה ממשהו, אתה לא נצמד אליו, אתה יודע שיכול להיות... כן, כן. וזה בסדר. או כמו אתה לא, בניסוח של אנטוני דה-מלו, אתה לא תולט אושרך בשום דבר חיצוני. שום דבר. העושר לא תלוי בכלום. העושר שלך, תלוי בשקט. לא תלוי בשום דבר חיצוני. לזה שמים זה לא פתרון. כי אתה יכול לקחת את זה וכאילו להיות מאושר. אבל אתה גם צריך להפסיד את הכיף, אבל השאלה אם אתה מתחייב, אתם מכירים את הסיפור של דמלו שהוא נכנס למסעדה והוא שאל אם יש להם רק אז אמרו לו לא, יש רק מגוונות. וזה שהיה איתו, הוא אמר... רק עגבניות, אם אין עגבניות אני עולה, הוא אמר טירס טירס, את מבינה? זה יש לו העדפה למרק עגבניות על פני מרק טירס, אבל השאלה מה אתה עושה אם אין מרק עגבניות, אז אתה עובר, יכול לעבור מסעדה או לא לעבור מסעדה, אז אתה יכול לעבור לסקד ב' ולא קרה כלום, כן, תספר או יותר קרוב לתוף זה בזה שיהיה טוב, אתה יכול להיות מורשע גם אם לא טוב. תגיד, זה הכל מידתי. זה לא נעים ולא לא נעים, זה זה. לא רק שזה מידתי, זה גם משתנה. אבל יש כיוון מסוים, ברור שזה מידתי, מה זאת אומרת? הם גם אומרים, זאת אומרת, זה לא שאתה צריך ללכת לאמליה ושמה לשבת 30 שנה בלי אף אחד במטציה, זאת אומרת, כי אתה לוקח איתך את כל הצהרות שלך לשמה. כן, נכון, כן, כן, כן, כן, כן, כן, והמידתיות זה אומר שאתה צריך, א', את הכל אתה צריך לקחת כאילו קצת עם חיוך, להבין שזה... ושלא לדבר על זה שהם אומרים שאם אתה באמת מאמין בדברים האלה, אז שוב פעם נפלת על הבור. אבל כן, כי גם לא צריך לקחת את הכל יותר ממונה. כן, כן, כי אם החלפת אמונה אחת באמונה אחרת, לא עשית כלום. אפילו שהיא נשמעת לך יותר רוחנית ויותר גבוהה בסך. אני מבקש שגם לדעתי, וגם הזמן הציג להתרכז. נו. אבל גם של... זה היה חילחול. חילחול. מצוין. אבל זה חולחול. כן? זה מחלחל הכול. כן. מה? תשע בחודש. מה? אני יודעת שיש יום למחלק. כן. רציתי להגיד שני דברים. לא, לא, לא בן, כן. אה, באמת? לא אמרתי לך. איזה סיום. כן. כל הרעות שבאו לעצמו, ומכל הרעות האלה באו בגלל התאונות והתאונות שלו. כולנו. כן. כולנו. כן. לא שיהדות זה אמונה יותר טובה, וכן, פוציאליזם כן. כן. כן. יותר טובים. <laughs> כל הרעות שבאו ה... לאדם, כן. כל הסבל. כן. כן. כל הסבל, כן. כן. זה, זה, זה מהבין, כן. אני כן רוצה, קודם רוצה להחזיר אותם, זה שלום. הוא לא יסבול. גם אני נהניתי, דרך אגב, אנחנו היינו שומעים את השיעור כל יום, כל שבוע. אבל מה שרציתי לך, שכן, אני כן בטוחה שהרבה לפני שהתחלת את זה, סתם תתביישו את התקופה הזאת, אז תמיד היה לך סקרנות, תמיד. זה הדברים קודמים בדחו להרבה כיוון. כן, כן. זה הדבר שנשאר למה? זה הפילוסופיה המערבית בכלל. זה לא משנה מה, אבל זה תכונות מהותיות. נכון, כן. זה לא משהו ש... נכון, זה לא בזכות זה, זה מפתח את זה. לא, אבל אני הבנתי כאילו בשלב מסוים, נגיד כאילו שללמוד אפשר תמיד ועוד ועוד ועוד ועוד. אבל אני הגעתי למסקנה שהפילוסופיה המערבית, היא לא מטפלת בשורשי העניין, והיא לא עונה לבן אדם עצמו. היא מדברת בעצם, לא, אז אפילו, אפילו פרויד, מה? לוינאס יש בו קצת, בסדר, גם בובר, יותר, נכון, בסדר, אבל זה לא הפילוסופיה המרכזית כאילו של המערב. לא, אני מתכוונת. הם, אני חושב, כבר קיבלו קצת מהמזרח. איזה משהו אני מתכוונת, כן. יש כזאת פחדת גם לאבד את המערכת. או, בטח, כן. זה נראה לי שאתה נשאר, הוא יכול לקרוא הרבה שנים, אבל מה שהוא מוטין נשאר, הוא רק שקיבל, קיבל את זה. בדיוק, אתה לא נאבד, אתה לא לדיבות. זה בסדר, שנים כן, כן, כן, לא יהיה כן, לא צריך לנזכור. כן, כן. אז באיפה נגיד לי? זה אני מאוד זוכרת. זה ברור. נראה שזה משתפר. שתמשיך, אפילו תהיה יותר טובה, רגע, למה אתם עונים במקומה? חבר'ה, הוא שאל אותה. אם לא יראו את הסרטים לך אף אחד. לא, אבל אם אני אדבר גם בן כל היום, אם המליאה לא עושה, לא יודעת. מה אמרה בזה? את לא תתרגשי מזה. מה? היא יוצרת, כי היא יוצרת, נכון? כן. לא, זה כבר עברתי. בסדר, אבל היא יכולה לבוא לציין. אז היא תלך לציין. אני לא יודעת שזו שאלה שהיא לא לגיטימית. כן. אם אתה קורא, למשל, זה הפתרון הכי יופי, דניאל, כזה, כותב הרעיון כאלה. כן. והיצירה אין, היא יופי. זה בכלל, אני לא חושבת שהצירה הזו. ואז יהיה קהל, לא? אני חושבת שזה שני מישורים שונים, זה לא קשור לך. אני לא תרגיש כישלון אם לא יבוא קהל. אני ארגיש כישלון אם אני אעשה משהו שאני לא שמעת, או בגלל שמי שהיה... שזה מצא חן במממן. לא עוד דרך, אבל היה לחץ על ההגליל. אני נהנית ללמוד לשיר, אני לומדת עכשיו לשיר, למרות ראשונה בחיים שלי מוזיקה קלאסית, ואני נהנית מזה, ואני לא יודעת מה יצא מזה, ואף פעם ראיתי במקהלה, כי אני חושבת שיהיה לו כזה, תודה. לא סתם לי אם אני יודע, אני אהיה קונצרואידית, אין לי. אני נהנית לעשות את זה, אבל אני יודעת שזה רוב מאוד קראת זה, אבל באמת, בקונצרואות שלנו, כמה שאתה מתאר לי בביתה, כן, כן. אני מזגיעה את זה למה? אני מזגיעה את זה למה? אתה פשוט נהרג, אין אני מתנזקת ביצירה, אתה איננו כאילו. אתה שומע במה? אתה איננו.